Яка відсутнім поглядом дивиться на стару крізь вікно і ледве помітно тремтить. Всі на місці? Дзвінко питає водій, сідаючи за кермо. Їдемо. Поминки проводяться в сільському кафе під недоречною назвою Щастя. Всі проходять всередину, займаючи вільні місця. Та намагаються, хоч якось, забути про випадок на кладовищі за буденними розмовами. Всі столи щільно присунуті один до одного та накриті вицвілими скатертинами, які декілька років тому мали білий колір. Я швидко прямую до столу, розпихуючи людей, аби сісти на вільний стілець та схопити чорний хліб сплетеного кошика, жуючи прісний шматок. Я нарешті відчуваю жадане полегшення та розслабляюся на стільчику, зітхаючи від легкості. Поруч зі мною сідає мій чоловік, якого я навіть не помітила на порозі кафе через спішку. Він дивиться на мене з лоба та важко зітхає, не промовляючи жодного слова. До нас підходить сусідка Віра зі своїм чоловіком та привітно вітаються. Привертаючи всю увагу Григорія на себе, бабарая перевершила себе, каже сусідка, розповідаючи моєму чоловіку про те, що сталося на кладовищі. Та я навіть не слухаю їх, бо моя рука тягнеться за черговим шматочком. Господи, як мені хочеться їсти, що я не можу зупинитися. Люди вже зайняли місця і у залу вносять першу гарячу страву. Запашний капусняк, аромат якого доводить мене до запаморочення. Переді мною ставлять тарілку, з якої йде пара. Але голос Захара Петровича, який встав задля промови, знов відріває всіх від їжі. «У мене аж слина тече!» та доводиться слухати слова цього старого дурня, що неабияк дратує. Григорій наливає сидячим поряд з нами чарку горілки, а я, наче хижак, дивлюся на той капусняк і стримую себе з останніх сил. Мене вже нудить від голоду, а він ніяк не завершить свою нудну, нікому не потрібну промову. Нарешті всі підіймають чарки, але зазвичай ніхто не цокається. Лише мовчки п'ють кляту горілку. Коли перша чарка стукає об стіл, я накидаюся на той нещасний капусняк, наче не їла років з десять. Григорій з відразу спостерігає за тим, як я їм. Та я не можу зупинитися. Чим більше я їм, Тим більше мені хочеться їсти. Доївши тарілку раніше за всіх, я все ще відчуваю несамовитий голод. Та я вже з'їла весь хліб, який лежав у кошику. Важко зітхаючи, я намагаюся приборкати себе. Проте, здається, що я геть втратила контроль над своїм тілом. Не нажера, лунає голос позаду мене. Я обертаюся, але нікого не бачу, за вікном тарабанить шпаркий дощ, а всі, хто сидить поруч, зайняті розмовою та їжею. Цей голос здався мені знайомим, наче я вже чула його колись дуже давно. Надія сидить навпроти мене, копирсуючись в тарілці, наче й шматок в горло не лізе. Дай но ну, сюди. Кажу я, забувши про чемність, адже голод затмарює здоровий глуст. Я забираю її тарілку, майже лягаючи на стіл животом, а потім ставлю її перед собою та з усмішкою починаю їсти ложка за ложкою. й Ганно! Тихо гарчить на мене чоловік, ніяковіючи через мою поведінку. Він торкається мого плеча, але я прибираю його руку з такою люттю, наче він мені ворог. Я починаю пити капусняк прямо з тарілки, забризгуючи свій одяг та скатертину. Та мені байдуже! Все, що мені потрібно, це їжа! Господи! Надія накриває рота долонями та тремтить від жаху. Мій чоловік починає кричати на мене, а я тягнуся вже й до його тарілки, аби задовільнити свій голод. Всі дивляться на нас, розкривши роти, а я не можу дати собі ради. Мене аж трусить! Настільки я хочу їсти! «Не нажера!» – сміється хтось позаду. Я обертаюся, щоб роздивитися цю нахабу. Та те... Що я бачу? Змушує мене різко підвестися зі стільчика І заволати на всю залу Це він! Володька! Я верещу настільки несамовито, Що люди починають нервувати Григорій смикає мене за рукав А я верещу Вся красна від страху Який у тебе брудний рот! Усміхається ткач. Він такий молодий, яким я бачила його востаннє. Моє серце шалено б'ється в грудях, а долоні пітніють від страху. Але ніхто, крім мене, не дивиться на нього. «Володька!» – кричу я, відбиваючись від цубких рук чоловіка. «Живий! Він живий!» Надія хапається за серце, втрачаючи свідомість через почуте. Люди, які сидять поруч, намагаються допомогти, доки інші ціпеніють від переляку. Захар Петрович швидко рушає до надії, гукаючи на допомогу сільську медсестру, яка сидить поруч з ним. Доки всі в паніці спостерігають за тим, як надію приводять до тями, ткач прямує до виходу з кафе, і я кидаюсь за ним. Вже геть червона від бігу, я щулюся від холодних крапель дощу, які безжально хльостують мене по обличчю. Я гукаю Володю, а він стоїть посеред вулиці і шалено сміється з мене. В його очах я бачу самого диявола, тож від страху роблю крок назад. Але... Необачно підвертаю ногу і падаю на землю. На двір вибігає мій чоловік і гукає мене. Інші ж спостерігають через вікно, боячись виходити на вулицю. «Куди вона поділася?» Обурено гарчить Григорій, роздивляючись все довкола. «Тобі що повилазило? Старий блазню!» волаю я. «Допоможи мені підвестися!» «Вони не бачать тебе, Ганно!» «Спокійно, каже мені ткач, роблячи декілька кроків в мій бік!» «Попри все, що ти мені зробила, Люба, за тобою я прийшов особисто. Ти ж так і не зрозуміла своєї провини, егеш!» «А в тій петлі я опинився, Головним чином через тебе. Тепер моя черга – жартувати. Він щодуху сміється, а я не можу навіть рота відкрити. Все моє тіло тремтить від жаху. лунає грім, і за спиною ткача з'являються сім страшних потвор, які мовчки спостерігають за мною з відстані. Є верещу до болі в горлі, благаючи пробачення. Я перевертаюся, стаючи на коліна перед Володькою, а він регоче ще синіше. До мене підходить якась дуже худа, сохла потвора, ледве перебираючи ногами і зупиняється, нахиляючи свою страшенну голову з запалими щоками і очима. Вона хрипить на мене, проводячи кислявою рукою по моєму обличчю, і я відчуваю, як мені бракує кисню. Задихаючись, я хриплю, наче скажена, а ткач продовжує бритко сміятися. «Не на промовляє істота, стискаючи мої щоки гнилими нігтями такий солодкий гріх